Ростував я в'ючними кінними доріжками, оленячими тропами, які оминали яруги й буреломи. Досвід хащовика справно служив мені тепер. Ріденька заполярна тайга, похмуріша за Карпатський ліс, зате не бідніша. Я легко добував бурундуків, мишей-полівок, кедрівок, білок, зайців. Ліпив з розтерзаного оленячого моху коржі, грибів і ягід, зоколи було тьма муща. Коли я відміряв ногами безпечний відтинок дикого простору, наважився заглянути в Ненецьке селище. Підстригся, поголився, і ненці прийняли мене за геолога. Я легко виміняв прихоплені самородки на продукти, і речі, які могли мені згодитися. А тоді закоринився в тайгову глушину. Знайшов старий барліг і зажив звичним привільним життям лісовика. Я добре знав, що з колими нікуди не втечеш без справних документів. Дорога на материк або літаком, або пароплавом, через ситу патрулів і червонопогонників, та я нікуди не поривався звідси. Просто дихав волею, розкішю самобутності. Вбирав у себе призабуту музику лісу. Душа моя знову була на місці. Нерви знаходили спокій. Верталися дитинні сновидіння і прості, як сама земля, думки й почуття. Новою силою наливалося тіло. Я не згадував, як інші зеки, колишнє життя. Не ділив його на минуле і теперішнє, на ліпше і гірше. Воно в мене одне і цільне, раз дане Богом і надихане ним у радостях і у долі. Я хотів тут прожити все життя, а коли прийде урочний час, тихо спочити в земляній ямі, як блаженний лавр, Тепер я ще більше розумів сенс його втечі від миру. Та світ не відпускав мене. Багрянець за лічені дні запалив листя, модрини посипали іржаву хвою, і за ними оголилися зубасті скали. Враз розпластав зелені віти сланник, пригорнувся до землі – Риба очманіло ринула вниз за течією, а з блідого неба на неприязну глизну сипанув сніг. Дуже скоро з гіркою ясністю я збагнув, що без зброєвого полювання і теплого житла я не перетягну безконечну колимську зиму. Колима колима, чудна планета, дев'ять місяців зима, остальное лєта і подався шукати зимівлю. Прихистив мене у своєму чумі самотній камчадал Тику, їхній ворожбит. Ми з ним били тюленів, вичиняли шкури, стругали панти і лікували поближніх становищах людей. Тику обкурював і шептав, а я після того підступав з ліками, які готував з підручного матеріалу. Тику любив слухати мою гру на бівчарській дримбі. Єдине, що я мав тут, з віцівського краю. А мене він навчив різьбити по кості. Яке це було благодатне заняття тривкими полярними вечорами. Воно вливало в серце солодкий спокій, а на матових висічках нехитрого костяного узору спочивало око. За шкурами чуму трубіли олені, Скимлили з просоння собаки, і водно зливалося безмежже тиші і мороку. І надходили ночі з ліново-малахітовим сяєвом. Його пучечки сіялися в мороженій імлі і викрешували таємниче гудіння. Видавалося, що то небесні янголи грають на осяйних гуслях. Я прислухався до строю заклинань, знахаря, придивлявся до його здригань над боляшцями та нічого в них не бачив вартісного для себе. Зате поклав увагу на обкурювання. Тику кадив зіллям і сушеним мускусом кабарги, і хворий притьма засинав. Тоді знатник виходив з чума і розмовляв з його душею, що в час сну мандрувало поблизу. Він погладжував якусь невидиму тінь ханя, умовляв її, припрошував, а бувало, що й погойкував на неї. Душа верталася, і хворий прокидався. Не знаю, що діяло тут більше – голосні навіювання чи снодійний трунок. І не знаю, як пояснити його науку забування. Та вона справді пішла мені на хосен і пускати кров худобі, тику вмів блискуче. Цей помічний засіб ми потім спробували на людях. А ще він мене навчив беззастережно довіряти їздовим собакам, найрозумнішим і найвірнішим братам тундри, як він казав і безсловесну молитву серця я в нього перейняв, послуговуюся нею й донині. Стаєш обличчям до сонця чи місяця, піднімаючи руки до неба, просиш собі спокою і душевної кріпости, набираєш повні груди воздуху і затримуєш подих. Кладеш руки на груди і злегка натискаєш, видихаючи, так слід чинити, бодай тричі. І сердечні болі вас оминуть.